En, bai, udaletxia kantoratu du, gari, azte bateko, hori bai, nekazaritza eta lehen sektoren inguruan, horren bai, aztea, esta? eta bertan izango dira, bain bat, e, taliarrak, eta bai, humenza, bai, talduen zate Eta gari gande horretan ere, mene ingo dugu, elkurri berdeko ekin egiten dugu, bat, taliarra hori ez da. Eta, bueno, horain buruz ez daki, baina, badira, egunero, bada, zorbait. Bedezia. Mm, bai. Etena hori nekazaritza eta lehen sektoreari lotuta. E, beraz, zuzure partetik, elkurri berderekin lankidetza horrekin aurrera segitzen duzu, ez? Petsatutu da berrian zehar, itzortu ez dut horrekinak. Ba, bai, horrein, oporretan egon dira eta, bueno, ideia berriekin eta etorri dira eta asmoa da, ba, talerra horiek egiten jarraitzea eta, bueno, ba, altzontako aizakiarekin, ba, pentsatu dugu ondolo gokela igande horretan ba, egitea. Bai, irudatak harri ditugu e, bat atibilaren ogeita laudean, bestea maiatzaren sortzian eta irugarreno ekainaren bostean. Bai, bueno, ba, talerra egiten dugu, hemen e, igandea erratzaldetean, hemen gelitzinera bat zerrian eta talerra ba, bizatik ditu, lehenengoa da ba eh va va taeser va ba, visita e, agiratu bategin eta bueno dituz ba, ekologikoan eta ze técnica ke ditugun eh egiteko eta era berean eh badazkia e, jasotzen ditugu zilero eh fasoango me, me, mendal txiki bat egiten dugu <laughs> eskintzen ditugu melika guztiak ekologikoak dira eta mendaria ondoren, ba, elkurdi berdeko zukaldareak e, e, jaso ditugun barazkiekin, denen artean egiten dugu e, menu bat, ditlater eta postre bat, taldeka banatzen gara eta talde guztiak egiten dugu menu osoa. Eta ja behin hori eginda, bedo ja eseri, eta bueno, ba, denen artean afaldu. Hon gira, <hazurra> hon gira. <hazurra> zein batzea eta zein batzea guztatzea guztatzea guztatzea guztatzea guztatzea guztatzea guztatzea.